Doctor Jivago, pista 7 Unitatea medicală cu spitalul și anexele sale era împrăștiată prin tot satul, care printr-o minune rămăsese încă întreg. Casele aveau verande cu ferestre zăbrelite, după moda occidentală, de la un perete la altul și foarte puține geamuri fusese răsparte. Sfârșitul unei toamne calde, aurii, se transformase într-o toamnă lungă. În timpul zilei, doctorii și ofițerii deschideau ferestrele, alungau muștele care se tărau în turme negre, pe pervazul lor și pe plafanele albejoase, își deschideau nasturii de latunici și halate și nădușiți de transpirație, sorbeau supă fierbinte de varză sau ceai. Noaptea se așezau la cărți în fața sobei cu ușa deschisă, suflau în butucii umezi cu ochii înroșiți de fum și își înjurau ordonanțele care nu știau să facă focul. Era o noapte liniștită. Gordon și Jivago stăteau întinși pe două priciuri față în față. Între ei se afla masa. O fereastră joasă ținea cât toată lungimea peretelui. Geamurile erau aburite. În cameră era cald și mirosea a fum. Deschiseseră ferestrele zăbrelite din capete ca să le vină puțin din aerul proaspăt al nopții de toamnă. Ca de obicei stăteau de vorbă și ca de obicei, spre direcția frontului, orizontul era luminat de o dără roz. Vuietul continuu al canonadei era întrerupt din când în când de un bubuit înfundat și profund, care zguduia pământul ca și când un cufăr greu ar fi fost târât pe podea, zgâriind vopseaua. Jivago tăcu, ascultând cu respect. Asta este Berta, un tun german de 15 inci. Obuzul este un puișor drăgălaș care cântărește 60 de funzi. Când reloară discuția, uita despre ce vorbiseră înainte. Ce e cu mirosul ăsta care se simte în tot satul?" întrebă Gordon. L-am remarcat de cum a sosit. Este un miros cârbos, un fel de amestec de dulce și stătut ca de șoareci. Știu la ce te referi, e cânepă. Se cultivă foarte mult prin locurile astea. Planta însă și are acest miros amețitor, respingător de hoit. Pe lângă asta, în zona de luptă, morții rămân adesea ascunși în câmpurile de cânepă până încep să se descompună. Bineînțeles că mirosul cadavrelor se simte peste tot, este cât se poate de natural. Auzi? Iar e Bertha. În ultimele zile vorbiseră despre tot ce se putea imagina. Gordon a aflase care sunt părerile prietenului său despre război și despre spiritul timpului. Jivago îi spusese cât de greu îi venea să accepte logica nemiloasă a exterminării reciproce, să se obișnuiască cu vederea răniților, să se obișnuiască mai ales cu unele râni oribile, care se produceau în războiul modern, să se împace cu ideea unor supraviețuitori pe care tehnica modernă de luptă îi transforma în mormane de carne mutilată. Mergând alături de el zi de zi, Gordon văzuse și el priveliști oribile. Își dă seama că era imoral să privească pasiv în timp ce alți oameni supereau cu curaj să contemple eforturile lor supraomenești de a-și depăși frica de moarte, să vadă ce riscuri își asumau și ce preț plăteau. Dar nu se gândea că a te limita, numai să-i deplângi nu era deloc mai puțin imoral. El credea că se comportă simplu și cinstit în conformitate cu împrejurările în care îl împinse viața. Că se putea să leșin la vederea unor râni, asta o știa din proprie experiență, când vizitaseră un post de prim-ajutor al Crucii Roșii Mobile, situat chiar în spatele linii întâi. Ajunseseră într-o poiană dintr-o pădurice, care fusese distrusă rău de focul de artilerie. Afete de tun răsucite zăceau răsturnate în arboretul mutilat. Un cal de luptă era priponit de un copac. Jumătate din acoperișul inspectoratului Silvic fusese aruncat în aer. Inspectoratul Silvic era folosit ca post de prim ajutor și două uriașe corturi cenușii, fusese răfixate de cealaltă parte a drumului care ducea spre el. N-ar fi trebuit să te aduc aici," spuse Jibago. Tranșeile sunt cam la doi sau trei kilometri de aici și bateriile noastre sunt chiar acolo, în spatele păduricii." Doar auși ce se întâmplă, așa că nu mai fă pe eroul, nici nu te-aș crede." Trebuie să fii speriat de moarte, cât se poate de firesc." În orice moment poziția se poate modifica și vor începe să ne bombardeze cu obuze. Soldați tineri în cizme enorme, cu tunicile prăfuite, în de sudoare, pe piept și la umeri, zăceau care pe spate cu fața în jos, pe marginea drumului. Erau puțini supraviețuitori ai unui detașament care fusese retras din linia frontului după patru zile de lupte grele și era trimis în spatele frontului pentru o scurtă perioadă de refacere. Zăceau ca dăltuiți din piatră, fără putere de a zâmbi sau de a înjura, și niciunul nu întoarse nici măcar capul când mai multe căruțe trecură huruind grăbite în josul drumului. Erau căruțe de muniție, fără arcuri, încărcate cu răniți pe care îi scuturau, rupându-le oasele și sucindu-le mâinile în trapul lor grăbit spre postul de prim ajutor. Aici răniții erau bandajați în grabă și cazurile cele mai urgente erau operate pe loc. Puseseră culeși în număr înfricoșător de mare de pe câmpul de bătălie din fața tranșeelor cu o jumătate de oră în urmă când focul de artilerie se întrerupsese pentru o clipă. Mulți dintre ei își pierduseră cunoștința. Când căruțele se opiră în fața verandei, oficianți sanitari veniră cu tărgile și i descărcară. O soră ridică marginea unuia dintre corturi și privi afară. Nu era de serviciu. Doi oameni care se ră violent în pădurea din spatele corturilor, vocile lor răsunau ca un ecou printre trunchiurile copacilor tineri, dar cuvintele nu se înțelegeau, IEșirea la lumină și porniră pe drum spre oficiu. Un tânăr locotenent agitat striga la un doctor atașat pe lângă o unitate mobilă. În poiană pusese un amplasament de tun și voia să știe unde dispăruse. Doctorul nu știa, nu era treaba lui, îl implora să nu mai țipe și să-l lase în pace. Îl așteptau răniții, dar ofițerul continua să înjure crucea roșie, artileria și, în general, lumea întreagă. Jivago se apropie de doctor, se salutară și intrară în oficiu. Locotenentul, continuând să înjure cu un ușor accent tătărâsc, își deslegă calul, se aruncă în șa, porni în galop pe drum și se afundă în pădure. Sora se uită după el. Dintr-o dată, pe fața ei, se întipări o expresie de groază. Ce faceți, ați nebunit? strigă ea la doi soldați ușor răniți care mergeau printre tărci fără să fie ajutați. Alergă spre ei. Sanitarii duceau pe targă un om care fusese mutilat într-un mod de-a dreptul monstruos. O schijă de obuză buză îi zdrobise fața transformându-i limba și buzele într-o masă roșie, fără să-l omoare și se înfipsese în osul maxilarului, înlocuind astfel obrazul care fusese distrus. Horcăia scoțând sunete scurte cu o voce neomenească. Toată lumea s-o cotit gemetele lui, drept o rugăminte să fie ucis mai repede, să se pună capăt acestei suferințe inumane. Sora abusese impresia că cei doi oameni, răniți ușor, care mergeau pe lângă targă, fusese la atât de zguduiți de țipetele lui, încât intenționau să-i scoată schija cu mâna goală. Nu e voie o să scoată chirurgul cu instrumente speciale, dacă se mai poate. O Dumnezeule, ia-l la tine mai repede, ial, ca să nu mă îndoiesc că mai existi. În momentul următor, pe când era adus în sus pe scări, bărbatul gemă odată, corpul i se tremură și muri. Bărbatul care tocmai murise era soldatul Ghimat zetin. Locotenentul furios care striga în pădure era fiul lui Galiulin, sora era Lara. Gordon și Jivago erau martori. Pe toți acești oameni îi adunase soarta în același loc. Dar unii dintre ei nu se cunoscuseră niciodată, alții nu se recunoscură acum și unele amănunte în ce privea nu aveau să fie cunoscute cu siguranță niciodată, în timp ce altele mai aveau de așteptat o altă ocazie ca să iasă la iveală. 11. În această zonă se părea că un miracol lăsase satele întregi. Păreau niște insule neobișnuite de refugiu într-o mare de ruine. Într-o seară la apusul soarelui, Jivago și Gordon mergeau cu căruța spre casă. Într-unul din satele prin care treceau, un cazac tânăr, înconjurat de o mulțime care râdea fericită, arunca în aer o monedă de cinci copeici pe care un evreu bătrân cu barba colilie și cu o manta lungă trebuia să o prindă. Bătrânul rata de fiecare dată. Moneda zbura pe lângă mâinile sale întinse rugător și cădea în noroi. Bătrânul se apleca să o culeagă, cazacul îi ardea o palmă peste fund, privitorii se prăpădeau de râs. Pentru moment, jocul nu era periculos, dar nu se știa cum poate evolua. De câteva ori, soția bătrânului ieșise din casa lor de peste drum, gemând și ridicându-și mâinile îngrozită deasupra capului și fugise înapoi. Două fetițe își priveau bunicul de la fereastra casei și plângeau. Vizitiul, găsind că toate acestea erau foarte amuzante, încetini în dreptul grupului pentru ca pasagerii lui să poată arunca o privire. Dar Jivago îl stigă pe cazac, îl certă și ordonă să înceteze să-și mai bată joc de bătrân. Da, domnule," spuse acesta imediat, n-am știut, am vrut să ne distrăm." Gordon și Jivago mers în tăcere mai departe până apăru la orizont satul lor. E cumplit," spuse Iulie, nu-ți poți imagina prin ce trece populația asta evrească nefericită în timpul războiului. Lupta se dă în hotarele zonei în care au fost colonizați." Și ca și când impozitele, distrugerea proprietăților lor și alte suferințe nu ar fi fost suficiente, trebuie să mai suporte pogromuri, insulte și acuzația că sunt lipsiți de patriotism. Și de ce ar trebui să fie patrioți când dușmanul le oferă drepturi egale și noi nu facem nimic altceva decât să-i persecutăm? Există un paradox chiar la rădăcina acestei uri împotriva lor. Ea este stimulată chiar de ceea ce ar trebui să trezească simpatie, sărăcia, supraaglomerarea în care trăiesc, slăbiciunea și incapacitatea de a riposta. Nu pot să înțeleg, este o predestinare. Gordon nu răspunse. 12. Și acum stăteau din nou întinși pe priciurile lor de fiecare parte a ferestrei lungi și joase, era noapte și discutau. Jivago îi povestea lui Gordon cum îl văzuse odată pe țar pe front. Era prima vară pe care o petrecuse Iura în armată. Pusese atașat unei unități care ocupa gura unei văi din Carpați, blocând trecerea către Ungaria. Cartierul general al unității era în vale. În fundul văii șerpuia o linie de cale ferată. Jivago îi descrise locurile, munții acoperiți de brazi și pini înalți, cu smocuri de nori agățați în vârf și stânci ascuțite de granit cenușiu, răzbătând din loc în loc prin verdele pădurii, ca niște locuri roase pe o haină de blană groasă. Era o dimineață jilavă și întunecoasă de aprilie, la fel de cenușie ca granitul, închisă de munți din toate părțile și din această cauză neclintită și parcă lipsită de aer. Deasupra voi, stăruia ceața și tot ce era în vale trimitea aburi și fum în sus, fum de locomotivă, de la gara de cale ferată, Abur cenușiu de pe câmp, din munții cenușii și din pădurea întunecată spre norii întunecați. În acele zile împăratul făcea un tur de inspecție prin Galiția și s-a auzit dintr-o dată că venea să vadă și acea unitate la care era colonel de onoare. Trebuia să sosească dintr-un moment într-altul. O gardă de onoare fusese rânduită pe peronul gării. După două ore de așteptare și emoții, două trenuri imperiale din suită trecură repede, unul după altul prin gară, apoi trenul împăratului intră și el. Însoțit de marele duce Nicolae, țarul îi inspectă pe grenadieri. Fiecare propoziție din cuvântul lui de salut, rostită cu voce calmă, stârnea izbucniri de aplauze și strigăte de ura, care țâșneau ca stropii de apă dintr-o țâșnitoare. Țarul zâmbindu-are cum stânjenit, arăta mai bătrân și mai obosit, decât imaginea lui de pe medalii și monezi. Chipul lui părea apatic și fără vlagă. Se uita mereu la marele duce Nicolae ca și când și-ar fi cerut scuze, neștiind exact ce îi se cerea în momentul respectiv. Iar marele duce, aplecându-se reverențios, îi arăta cum să iasă din încurcătură, nu atât prin cuvinte, cât mai ales mișcând dintr-o sprânceană sau dintr-un umăr. Contemplându-l în acea dimineață caldă cenușie de munte, Iurii se simțit cuprins de milă pentru țar și îngrozit în același timp, la gândul că această aparentă modestie și timiditate erau atributele esențiale ale opresorului, că această slăbiciune putea să omoare sau să ierte, să lege sau să dăruiască libertatea. Ar fi trebuit să țin o cuvântare, eu, spada mea, poporul meu, ca Wilhelm, ceva despre popor, oricum ar fi fost esențial. Dar știi, s-a purtat într-un mod firesc, ca un rus s dea și era tragic de desprins de aceste banalități. Și apoi acest fel de a juca teatru este de neconceput în Rusia, nu-i așa? Căci ce altceva este decât un teatru? Nu pot accepta că în timpul cezarilor era vorba de popoare, de gal și știți și iri, și așa mai departe. Dar și de atunci încoace ideea aceasta n-a fost decât o simplă himeră. O frază bună pentru țari și regi și politicieni, ca să o folosească în cuvântările lor. Poporul, poporul meu. Acum frontul este inundat de corespondenți și ziariști. Ei observă, culeg semințe de înțelepciune populară, vizitează răniții și construiesc teorii noi despre sufletul omenesc. O nouă versiune a dicționarului lui Dal, autorul unui dicționar al limbii ruse, plin de numeroase curiozități lingvistice. Tot atât de ireală, grafomanie lingvistică și incoerență verbală. Există un tip anume de discurs, stâlcit, da, și mai există unul, schițe și scene, scepticism și mizantropie. Am citit ceva de felul ăsta mai de unăs. O nu cenușie ca ziua de ieri. Ploaie încă de dimineață, sloată. Am privit pe fereastră și am văzut drumul. Prizonieri în șiruri fără sfârșit, răniți. Se aude un tun, se trage azi ca și ieri, mâine ca și astăzi și în fiecare zi și în fiecare oră. Ce zici, ce subtil și inteligent. Dar ce are el cu tunul? Cum te poți aștepta la varietate din partea unui tun? De ce nu se vede pe el cum împușcă aceleași propoziții, aceleași virgule, aceleași liste de eveniment, zi de zi, rănindu-și parajul de bunăvoință jurnalistică ca un escadron de purici să Oare de ce nu poate să-și bage în cap că el este acela care trebuie să înceteze de a se mai repeta și nu tunul? Că nu poți să spui ceva cu sens, culegând nonsensuri în carnetul de reporter? Oricât te-ai străduit de mult, pentru că faptele nu există atâta timp, cât omul nu pune în ele ceva din el însuși, o cantitate din propriul său geniu uman. de îndărătnicie, până nu pune ceva de basm, de mit. Ai perfectă dreptate, îl întrerupse Gordon. Și acum am să-ți spun ce gândesc eu despre incidentul pe care l-am văzut astăzi. Cazacul care își bătea joc de sărmanul bătrân, acesta și mii de alte incidente ca acesta, sigur că nu merită să teoretizăm prea mult pe marginea lor. Nu trebuie să te gândești la ele, trebuie pur și simplu să palmuiești. Dar problema e vrească ca atare și aici intervine filozofia într-un mod foarte curios. Nu cred că-ți spun ceva nou. Amândoi ne-am luat ideile de la unghiul tău. Întrebai ce este poporul și cine face mai mult pentru popor? acela care îl râzgâie sau acela care pur și simplu uită de el și îi trage după sine pe oameni în universalitate și nemurire prin simpla frumusețe a acțiunilor sale. Sigur, nu se poate purta niciun fel de discuție în legătură cu aceasta. De fapt, ce reprezintă toate aceste națiuni despre care vorbim acum în era creștină? Nu sunt pur și simplu niște națiuni. Sunt națiuni formate din indivizi care au fost convertiți, au fost transformați. Ceea ce interesează este transformarea lor și nu loialitatea față de vechea lor condiție. Și ce spune aici Evanghelia? De la bun început, Evanghelia nu dă o lege, nu face aserțiuni. Este așa și pe dincolo. Evanghelia este o promisiune, o promisiune naivă și timidă. Vrei să trăiești cu totul altfel? Vrei să te bucuri de fericirea sufletească? Și toată lumea a fost încântată, au acceptat cu toții, au fost câștigați pentru mii de ani. Atunci când Evanghelia spune că în împărăția lui Dumnezeu nu sunt nici evrei, nici băgâni, înseamnă oare aceasta că toți sunt egali în fața lui Dumnezeu? Nu cred că înseamnă numai atâta. Lucrul acesta era cunoscut de mai înainte, de către filozofii greci, de moraliștii romani și de profeții evrei. Ceea ce nu spune Evanghelia este că în acest nou mod de viață și de comuniune, care se naște în inimă și care se numește împărăția Domnului, nu există națiuni, ci numai persoane. Acum tu spui că faptele nu înseamnă nimic prin ele însele, atâta timp cât nu li se conferă o semnificație. Ei bine, semnificația pe care trebuie să o dai faptelor ca să le faci relevante pentru ființa umană, este tocmai aceasta. Iată creștinismul, iată misterul personalității. Și apoi am vorbit despre tagma obișnuită de politicieni, oameni pe care nu-i interesează viața ca întreg, lumea ca întreg, despre tipul de oameni cu minți mărginite, cărora le place mărginirea de dragul mărginirii. Le convine al n bine mult ca toată lumea să vorbească mereu despre grup, un popor, preferabil unul mic care să aibă de suferit, astfel încât ei să aibă ce compătimi și să prospere din compasiunea pentru cei persecutați. Ce alt exemplu mai potrivit de victime ale acestui fel de a gândi poți găsi decât evrei. Ideea lor despre ființa națională i-a silit secole de-a rândul să fie un popor și nimic altceva decât un popor. Și extraordinar este faptul că au fost înlănțuiți de această menire, zdrobitoare secole de-a rândul, în timp ce restul lumii se eliberase de ea printr-o forță nouă născută chiar din mijlocul lor. nu e așa că e extraordinar? Cum poți explica? Nu mai gândește-te! Această minunată eliberare de mediocritate, de plicticoasă constrângere a vieții cotidiene a fost afirmată pentru prima oară în țara lor, a fost exprimată pentru prima oară în limba lor, a aparținut rasei lor, iar ei au văzut-o, au auzit-o și au lăsat-o să le scape. Cum a putut face una ca asta? Cum a putut lăsa un spirit de o asemenea putere? și frumusețe copleșitoare să plece de la ei, să-i părăsească, încât atunci când s-a întronat triumfător să-i lase deoparte, zbârliți capirea goală a unui șarpe care a năpârlit, în numele cărui interes a produs acest materiu voluntar. Cine are de câștigă lăsându-l să dăinuie, în așa fel încât toți acești bătrâni și bătrâne nevinovate și copii, tot acest popor inteligent, blând, omenos, să fie batjocorit și măcelărit de-a lungul veacurilor. Și de ce oare toți acești prieteni ai poporului, toți acești scriitori care se ocupă de problema națională, indiferent cărei națiuni ar aparține, sunt mai întotdeauna atât de lipsiți de imaginație și de talent? Oare de ce conducătorii intelectuali ai poporului evreu nu pot niciodată să treacă dincolo de ironia facilă și de vel șmerț? Oare de ce acești conducători, chiar dacă ar fi să explodeze ca un boiler sub presiunea propriilor îndatoriri, nu lasă la vatra această armată care luptă la nesfârșit și este masacrată pentru nu se știe ce? De ce nu le spune? Ajunge! Acum gata! Nu vă mai cramponați de identitatea voastră națională! Nu mai mergeți în turmă! Împrăștiați-vă! Fiți la fel ca ceilalți! Voi sunteți cei din tăi și cei mai buni creștini din lume. Reprezentați chiar ideea împotriva căreia ați fost asmuțiți de cei mai răi și mai nevolnici dintre voi. 13. A doua zi, când Jivago se întoarse acasă la masă, spuse Eh, erai așa de nerăbdător să pleci? Uite că acum plecăm cu toții. n spune norocul tău, pentru că nu e niciun noroc că suntem atacați și bătuți din nou. Drumul spre est este liber, presiunea vine dinspre vest. Toate unitățile medicale au primit ordin să plece. Pornim mâine sau poi mine." Încotro, nu știu. Și bănuiesc, Carpenco, că rufele domnului Gordon tot au fost pălate. Întotdeauna același lucru. Carpenco o să ne spună că le-a dat unei babe ca să le spele, dar dacă îl întrebi unde-i baba, nu știe idiotul. Nu acordăm nicio atenție minciunilor prin care se scuza Carpenco și nici scuzelor lui Gordon, pentru că am că mășile gazdei sale. asta e viața în armată, continuă el. Cum te obișnuiești cu un loc, ești mutat în altul. Nu plăcea deloc aici când am venit. Era murdar, înăbușitor. Soba nu era la locul ei, fereastra prea jos. Și acum zău dacă pot să-ți spun cum arăta locul de unde am venit încoace. Mă simt ca și când nu m-ar deranja să-mi petrec toată viața în locul ăsta, privind la colțul sobei, cu soarele reflectându-se în teracotă și umbra copacului trecând peste ea. Își împachetaseră lucrurile fără să se grăbească. În timpul nopții, fură treziți de strigăte, bubuit de tunuri și pași alergând. O lumină amenințătoare se ridicase peste sat. Umbre grăbite treceau prin dreptul ferestrei. Stăpânul casei și soția sa se treziseră și se foiau dincolo de peretele despărțitor. Iurii trimise ordonanța să întrebe ce se întâmplase. I s-a spus că germanii reușiseră să strapungă pozițiile. Iurii se repezi la spital și află că era adevărat. Satul era sub foc. Spitalul se muta în grabă, fără a mai aștepta ordinul de evacuare. Vom fi plecați înainte de iubirea zorilor, îi spuse Iura lui Gordon. O să mergi cu primul grup. Cabrioleta e gata, dar le-am spus să te aștepte. Eh, noroc! Merg să te conduc, ca să fiu sigur că ai găsit loc. Fugiră pe ulițele satului, îndoiți de mijloc și lipindu-se de ziduri. Gloanțele erau pe lângă ei când ajungeau la câte o spântie, vedeau exploziile obuzelor deschizându-se ca niște umbre de foc deasupra câmpiei. Ce-ai de gând să faci? întrebă Gordon pe când alergau. Vin și eu cu grupul al doilea. Trebuie să mă întorc și să-mi adun lucrurile. Se despărțiră la marginea satului. Cabrioleta și mai multe căruțe care formau convoiul se puseră în mișcare, lovindu-se una de alta și apoi făcându-și treptat loc între ele. Iuri îi făcu cu mâna prietenului său. Asupra lor se proiecta lumina unui grăști care ardea. Adăpostindu-se din nou pe lângă ziduri, Iuri se grăbi să se întoarcă. La câțiva pași de casă, fut doborât din picioare de suflul unei explozii și lovit de o schige. Căzuse îngerând în mijlocul drumului și își pierdut cunoștința. 14. Spitalul de campanie era ascuns într-un orășel din zona de vest, în apropiere de linia de cale ferată și de cartierul general. Era o zi caldă de la sfârșitul lui noiembrie. În salonul ofițerilor unde își petrecea Iuri Convalescența, fereastra de lângă pat pusese deschisă la cererea lui. Pacienții își omorau cum puteau timpul înainte de prânz. Li se -a spusese că venise o soră nouă la spital și că urma să facă prima vizită în ziua aceea. În patul de vizavi, Galiulin frunzărea ziarele care tocmai sosiseră și scotea exclamații de indignare în fața spațiilor albe lăsate de cenzură. Yuri citea scrisorile de la Antonia, pe care poșta de campanie le adusese toate grămadă. Vântul flutura scrisorile și ziarele. auzindu un zgomot ușor de pași, ridică încet capul. Lara intrase în salon. Atât Iura cât și Galiulin o recunoscură, deși niciunul din ei nu bănuia că celălalt o cunoștea și ea nu recunoscu pe niciunul dintre ei. Întrebă, cum vă simțiți? De ce e fereastra deschisă? Nu vă este frig? Apropiindu-se de galurin, îl întrebă cum evoluează lucrurile, îi luă mâna ca să-i pipe pulsul, dar îi dădu drumul imediat și se așeză lângă patul lui, privindu-l cu o expresie de mirare. Este într-adevăr o surpriză la Risa spuse el. L-am cunoscut pe soțul dumneavoastră. Am fost în același regiment. I-am păstrat lucrurile pentru dumneavoastră. Nu se poate, nu se poate," repetă ea într L-ați cunoscut? Chiar l-ați cunoscut?" Ce pomenită întâmplare, vă rog, repede, cum s-a întâmplat? A fost ucis de un obus, nu-i așa? Și îngropat de explozie. Vedeți că știu, vă rog să nu vă temeți și să-mi spuneți totul. Pe Galiunin îl părăsi curajul, se hotărâ să-i spună o minciună liniștitoare. Antipov a fost luat prizonier, avansase prea mult cu unitatea lui, au fost încercuiți. A fost nevoie să se predea, dar ea nu crezu. Șocată de întâlnirea neașteptată și nevrând să se dea în spectacol în fața unor străini, se grăbi să iasă pe coridor, câteva minute mai târziu, revenind stăpână pe sine. De teamă să nu înceapă să plângă din nou dacă va vorbi cu Galiunin, evită în mod deliberat să se uite la el și se apropie de Iura. Bună ziua, cum vă simțiți? întrebă ea cu o voce lipsită de expresie. Iura observase tulburarea și lacrimile ei. Dorea să o întrebe de ce era atât de supărată și să-i spună că o mai văzuse de două ori până atunci, odată pe când era elev și a doua oară când era student, dar se temu să nu o stânjenească și să nu o facă să-l înțeleagă greșit. Apoi își amintit dintr-o dată Crăciunul acela de demult, sicriul cu trupul anii și țipetele teletoniei. În loc de orice altceva spuse, Mulțumesc, sunt medic, pot să-mi văd singur de grijă. Nu am nevoie de nimic." Oare de ce o fi fost ofensat?" se miră Lara. Se uită surprinsă la necunoscutul cuneascând și chip cu totul banal. De mai multe zile, timpul devenise instabil. Noaptea sufla un vânt cald, înviorător, cu miros de pământ umed. În ultimele zile, se primise răvești ciudate de la cartierul general și zvonuri alarmante din interior. Comunicațiile telegrafice cu Petersburgul fusese întrerupte de mai multe ori. Peste tot în fiecare colț, oamenii nu vorbeau decât despre politică. Sora Antipova își făcea rondul dimineața și seara și schimba câteva cuvinte cu fiecare pacient, inclusiv cu Galiulin și Iura. Ce ființă ciudată se gândea la Iuri, tânăr și alțăgos. Nu poți spune că echipești cu nasul ăla când, dar e inteligent în sensul cel mai adevărat al cuvântului, vioi și cu o minte care te captivează. Oricum nu e treaba mea. Treaba mea este să termin aici cât mai repede și să mă întorc la Moscova, să fiu aproape de Katia și apoi să cer să fiu eliberată din postul de soră și să mă întorc la Iuriatin, înapoi la școală. Acum e cât se poate de limpede ce s-a întâmplat cu Sărmanul Pașa. Nu mai am nicio speranță, așa că cu cât voi înceta mai curând să fac pe eroina de pe câmpul de luptă, cu atât va fi mai bine. N-aș fi nimerit aici în vecii vecilor dacă n-ar fi trebuit să-l caut pe Pașa. Oare ce făcea Katia acolo, sărmană orfană? Se ea. și asta o făcea întotdeauna să plângă. Observase în jurul ei o schimbare bruscă. Înainte erau o mulțime de datorii sfinte de tot felul. Datoria față de țară, față de armată, față de societate. Dar acum că războiul fusese pierdut și de la acest necaz veneau toate celelalte, totul părea să-și fi pierdut valoarea, nu mai era nimic sfânt. Totul se schimbase dintr-o dată, tonul, ambianța morală. Nu știai ce să crezi, la ce să-ți apleci urechea. Ca și când ai fi fost dus de mână toată viața ca un copil mic și dintr-o dată te trezeai pe picioarele tale, trebuia să înveți să mergi de unul singur. Ea nu avea pe nimeni mai apropiat, nici din familie, nici dintre oamenii a căror judecată îți inspira respect. În astfel de momente simțeai nevoia să te încrezi în ceva absolut, viață, adevăr sau frumusețe, și să te lași condus de acel ceva absolut. Acum, când regulile instituite de om fuseseră compromise mai mult și mai fără rezerve decât în zilele de pace, atât de obișnuite mai demult, în zilele vieții de odinioară acum distrusă și dusă pentru totdeauna. Dar în situația ei își atrăgea Lara atenția, ea o avea pe Katia ca să-i astâmpere nevoia de a avea o menire, un scop pe lume. Acum că nu-l va mai avea pe pașa, Lara nu va mai fi altceva decât mamă, consacrându-și toate forțele sărmanei orfane. Iuri auzise că la Moscova Gordon și Dudorov îi publicaseră fără să-i ceară consimțământul și că aceasta se bucura de succes și era privită ca o mare promisiune în literatură. Și că Moscova trecea printr-o perioadă tulbure, se afla în pragul unor evenimente importante. În rândul oamenilor dăinuia o nemulțumire crescândă. Evenimente politice grave păreau iminente. Se făcuse noaptea târziu și Iuri se simțea cumplit de amețit. A țipea din când în când și avea impresia că emoțiile din ultimele zile îl țineau treaz. Suflarea somnolentă, adormitoare a vântului venea de dincolo de fereastră. Vântul suspina și șoptea. Tonia, Sasha, mi-e dor de voi. Vreau să merg acasă, vreau să mă întorc la munca mea. Și în murmurul vântului, Iura adormea, se trezea și adormea din nou, intervale scurte de bucurie, alternând cu cele de suferință, la fel de chinuitoare și schimbătoare ca și vremea de afară, ca noaptea tulbure. Lara se gândi că, după tot devotamentul pe care Galiulin îl arătase față de amintirea lui Pașa, față de atenția cu care se grijă de lucrurile lui, ea ar fi trebuit să-i arate mai mult interes și să-l întrebe cine era și de unde venea. I se făcu silă de ea însăși. Ca să-și răscumpere greșeala și ca să nu pară nerecunoscătoare, îl iscodi să afle totul în dimineața următoare, când făcu vizita în salon. Dumnezeule Mare!" exclamă ea, ascultându-i destăinuirile. Strada Brest, numărul 28, Tiverzin, Revoluția din 1905, iarna aceea. Iusuf K. Nu, nu-și amintea să ar fi întâlnit, trebuia să o ierte. Dar anul acela, anul acela și casa aceea, oare chiar se cu adevărat un asemenea an și o asemenea casă? Cât de vii îi reveneau acum din nou în memorie. Iar se auzirea bubuiturile tunului, cum spuneau pe atunci... Vederile lui Hristos, cât de puternice, cât de pătrunzătoare rămân sentimentele pe care le trăiești pentru prima oară în copilărie. Iartă-mă, iartă-mă, domnule locotenent, cum spuneați că vă cheamă? Da, da, mi-ați mai spus odată. Vă mulțumesc, Osip simt, Ghimazet Dinovici. Nici nu pot să vă mulțumesc când de ajuns, pentru că mi-ați adus din nou aminte toate acestea. Toată ziua se gândi numai la casa aceea și mai că venea să vorbească de una singură și să exclame cu voce tare. Auzi strada Brest în numărul 28 Și acum din nou trăgeau cu tunurile, dar cât de înspăimântător de data aceasta Nu mai puteai spune joacă de copii Copiii crescuseră mari, toți băieții erau aici în armată Toți oamenii aceia simpli care locuiseră în casa și în altele la fel Și în sate care erau și ele la fel, toți erau aici Cât de extraordinar, cât de nemaipomenit toți pacienții care nu erau obligați să stea în pat, ieșiră în grabă din camera cealaltă, șchiopătând în cârje, alergând sau șontăcăind în bastoane, strigând. Lupte de stradă la Petersburg. Ganizoana din Petersburg s-a alăturat răsculaților. E revoluție. Capitolul 5. Bun rămas trecutului. 1. Orașul în care fusese evacua spitalul se numea Meliuzevo. Fusese ridicat pe un sol fertil de Chernozem. Un praf negru stăruia acum toată ziua deasupra lui, ca un nor de lăcuste. Praful era înălțat de trupele și convoaiele în trecere prin oraș, ce se mișcau în ambele direcții, unele îndreptându-se spre front, altele venind de acolo și nu puteai să-ți dai seama dacă războiul mai continua sau se terminase. În fiecare zi, sora Antipova, Jivago și Galiulin își descopereau alte îndatoriri care apăreau ca ciupercile. Ei și încă alți câțiva oameni cu experiență din oraș erau chemați pentru orice treabă se iubea. Lucrau la Consiliul Municipal ca mărunți comisari pe lângă Departamentul Armatei și al Sănătății și priveau la această succesiune de îndatoriri ca la un prilej de distracție, un sport sau o joacă de aleapșă. Dar simțeau din ce în ce mai des că era timpul să înceteze jocul și să se reîntoarcă la ocupațiile lor obișnuite și la căminele lor. Iuri și Antipova erau adesea împreună, tocmai datorită muncii 2. Ploaia transformă praful negru într-un noroi de culoarea cafelei și noroiul se împrăștie pe străzi. Cele mai multe dintre ele nu erau pavate, orașul era foarte mic. La capătul fiecărei străzi puteai vedea stepa mohorâtă și cerul întunecat, toată acea întindere nesfârșită care dogorea de revoluție și de război. Yuri îi scrise soției lui... Am fost să vizitez câteva dintre unitățile armatei din apropiere. Haosul devine din ce în ce mai cumplit, în ciuda eforturilor care se fac ca să se îmbunătățească disciplina și moralul. Ca scriptum, deși ar fi trebuit să-ți pomenesc mai de mult de asta, trebuie să spun că lucrezi foarte mult împreună cu o soră pe nume Antipova de la Moscova, născută în Uralii. Cred că-ți amintești de studenta care a tras în procuror la petrecerea aceea teribilă de Crăciun în noaptea când a murit mama ta. Cred că a fost și un proces după aceea. Îmi amintesc că ți-am spus că eu și cu Mișa au mai văzusem odată pe vremea când era elevă într-un hotel sordit unde ne dusese tata. Nu mi amintesc de ce ne adusesem acolo, ci numai că era o noapte nespus de geroasă. Cred că era pe timpul răscoarei de la Presnia. E bine, fata aceea era Antipova. Am făcut mai multe încercări să vină acasă, dar nu este atât de simplu. Nu atât din pricină că am avea prea mult de lucru. Am putea ușor să le lăsăm altora sarcina asta, ci de călătoria în sine. Fie că nu sunt trenul deloc, sau dacă sunt, sunt atât de aglomerate încât nu ai nicio șansă să poți apuca un loc. Dar evident că nu pot continua așa la infinit și câțiva dintre noi, care am demisionat sau am fost demobilizați, inclusiv Antipova și Galiulin și eu, ne-am hotărât că orice ar fi, vom pleca săptămâna viitoare. Vom pleca separat. În felul acesta vom avea mai multe șanse. Așa încă fost să apar oricând ca din seni, dar mă voi strădui să trimit o telegramă. Înainte de a pleca, primi totuși răspuns de la Tonia. În propoziții frunte de accese de plâns și cupete de lacrimi și cerneală, în loc de semne de punctuație, ea îl implora să nu se întoarcă la Moscova, ci să se ducă direct în Urali, împreună cu acea minunată soră, al cărei drum prin viață fusese marcat de prevestiri și evenimente atât de ciudate, încât ea, Tonia, cu purtările ei modeste, nu putea concura cu ea. Nu fi îngrijorat cu privire la viitorul lui Sasha," îi scria ea. Nu o să-ți fie niciodată rușine cu el. Am să-l cresc în aceleași principii pe care le-ai cunoscut și tu, copil fiind, în casa noastră, îți promit." Iura se grăbi să-i răspundă. Trebuie să fii nebunit, Tonia. Cum de ți-ai putut imagina așa ceva? Cum se poate să nu știi sau nu simți?" Suficient de profund că dacă n-ai fi fost tu, dacă n-ar fi fost gândul meu constant la tine și la căminul nostru, n-aș fi supraviețuit niciodată acestor doi ani groasnici de război distrugător. Dar cuvintele sunt de prisos. În curând vom fi împreună. Vom lua viața de la început și totul se va limpezi. Ceea ce mă mâhnește în scrisoarea ta este altceva. Dacă într-adevăr ți-am dat ocazia să scrii în felul acesta... Înseamnă că și comportamentul trebuie să fi fost ambigu și atunci sunt vinovat nu numai față de tine, dar și față de cealaltă femeie pe care am indus-o în eroare. Am să-mi cer scuze în fața ei imediat ce se va întoarce. Este plecată la țară. Se organizează consilii locale în sate, în afară de cele de la nivelul județelor și comunei care existau dinainte, și s-a dus o ajute pe o prietenă care lucrează ca instructoare în legătură cu aceste schimbări administrative. Ar putea să te intereseze faptul că, deși locuim în aceeași casă, nu știu până în ziua de azi care este camera antipovei. Nu m-a interesat niciodată. 3. Din Zeevo plecau două drumuri principale, unul spre est, altul spre vest. Unul dintre ele, un drum de țară, ducea prin pădure la Zăbușino, un orășel care făcea comerț de cereale și era subordonat din punct de vedere administrativ orașului Meliuzevo, deși era superior din multe puncte de vedere. Celălalt drum era pietruit și trecea peste câmp, nămolit iarna, dar uscat vara până la Biriuci, cel mai apropiat nod de cale ferată. În iunie, Zăbușino deveni republică independentă pusese înființată de un morag din partea locului, Vlajeico, și sprijinită de dezertorii din regimentul numărul 212 de linie, care părăsise frontul, păstrându-și armele și ajunsese la zâbuși și prin biriuci, în momentul acelui cudeta. Republica refuză să recunoască guvernul provizoriu și se separă de restul Rusiei. Blajeico era un sectar care corespondase cândva cu Tolstoi. Boteză Consiliul Local, scaunul apostolii și proclamă un regat milenar în care toată munca se va face împreună și toată proprietatea va fi comună. Zâbușii nu fusese întotdeauna un loc al legendelor și exagerărilor. Era menționat în cronicile vremurilor tulburi și fusese așezat în mijlocul unor păduri dese care mișunaseră de bandiți până nu demult. Perioada din secolul al XVII-lea, dominată în Rusia de războaie pentru putere și răsmerițe, vremurile tulburi. I se dusese vestea în lung și în lat pentru abuția negustorilor lui și pentru fertilitatea fabuloasă a solului, de unde proveneau multe credințe populare, obiceiuri și particularități de vorbire, prin care se distingea întreaga regiune. Acum circulau cele mai minunate povești despre principalul aghiotant al lui Plajeko. Se spunea că se născuse surdomut și că se bucura de darul vorbirii numai din când în când, ca urmare a unei dispense speciale. Republica a rezistat două săptămâni și a fost răsturnată înainte de sfârșitul lui Iunie de către o unitate loială guvernului provizoriu. Dezertorii se întoarseră la biriuci. Cândva, mai multe verse de pădure fuseseră rătăiate de-a lungul linii ferate de ambele părți ale nodului de cale ferată, și acolo, printre cioturile vechi ale copacilor, năpădite acum de tufe de smeură sălbatică, printre stivele de cherestea și colibele lucrătorilor sezonieri, își instalase la acum tabăra dezertorii. 4. Spitalul în care Iura fusese pacient și devenise apoi medic era găzduit în fosta reședința a contesei Jablinskaya. Contesa își oferise locuința Crucii Roșii de la începutul războiului. Era o clădire cu două etaje, situată într-unul dintre cele mai bune locuri din oraș. La colțul străzii principale, cu o piață cunoscută sub numele de plați, unde făceau instrucție soldații pe vremuri și se țineau mitinguri acum. Poziția ei îi oferea o vedere bună asupra împrejurimilor. Pe lângă priveliștea străzii și a pieții, se vedea și în curtea casei vecine, proprietatea unei familii sărace care trăia aproape cățăranii, precum și vechea grădină a contesei din spate. Contesa avea o moșie mare în gubernie, Razdolnoie, și folosea conacul numai pentru vizite ocazionale de afaceri la oraș și ca punct de adunare pentru aspeții care veneau de departe sau de aproape, ca să-și petreacă vara la Razdolnoie. Acum casa devenise spital, iar proprietara era arestată la Petersburg unde locuia. Din vechiul personal mai rămăseseră numai două slușnice. Ustinia, bucătăreasa șefa contesei și Mademoiselle Flori care le crescuse pe fiicele acesteia acum măritate. Cu părul cenușiu, cu obrajii rozali și neîngrijită, mademoiselle Fării își târșea papugii și îmbrăcată într-o haină de casă uzată, părea că se simtea la ea acasă în spital, tot așa cum se simțise și în familia Jabrinsky. Istorii Istorisea povești nesfârșite în ruseasca istârcită, înghițind sfârșitul cuvintelor, gesticula, lua poziții dramatice și izbucnea în hohote stridente de râs care se terminau cu accese lungi și violente de tuse. Considera că o cunoaște foarte bine pe sora Antipova și era de părere că sora și doctorul erau făcuți să se simte atrași unul de altul. Îmbibată de patima intrigilor pasionale, atât de scumpe inimii de latin, era nespus de încântată atunci când îi găsea împreună și îi amenința Viclean cu degetul. Lucrul acesta o indispunea pe Lara și îl irita pe Iurii. Dar, ca toți excentricii, Mademoiselle se crampona de iluziile ei și nu s-ar fi despărțit de ele pentru nimic în lume. Ustinia era un personaj încă și mai straniu. Mutra ei, necioplită în formă de pară, o făcea să se mene, cu o cloșca dormită pe ouă. De regulă își cântărea cuvintele și era ageră la minte și în vorbire, dar o muncea o imaginație neînfrânată în tot ce era în legătură cu vreo superstiție. Născută la și nu se spunea despre ea că ar fi fost fica vrăjitorului local, cunoștea nenumărate de scântece și nu pleca niciodată de acasă, fără să mormăie ceva deasupra sobei sau a broștei de la ușe, ca să fie apărate în timpul absenței ei de foc și de cel rău. Ostinia putea sta liniștită ani întregi, dar de îndată ce era stârnită nimic nu o mai putea opri. Pasiunea ei era să apere adevărul. În ciuda răsturnării republice de la Zbușino, Consiliul Revoluționar de la Meliuzevo se temea încă de influența anarhismului promovat de acesta asupra oamenilor din district și lua hotărârea să-l combată printr-o campanie de instruire. O ocazie propice pentru astfel de activități era seara, când în piață se țineau mitinguri spontane și pașnice. La ele participau câțiva dintre cetățenii care nu aveau nimic mai bun de făcut și care, pe vremuri, se adunau să stea la în fața stației de pompieri de la celălalt capăt al pieței. Consiliul îi încurajează și invită vorbitori locali și dintre cei aflați în trecere să conducă discuția.